اور کہ مذاق بادو اس ناون الله تبارک و في المصافحه محکی بابنا مسدروا اللہ مسلمان دبل مسلمان سے انسان دبری انسان سے ملاقات اسلام نمخ کیا دی اسلام نیلاو پا نور و مذہبنو کی رغیش پری طریقی و دی اسلام دا غیر پارا چکمہ طریقہ مقرر کرلدہ بہترین طریقہ نباکی اصل <سؤال> سلام نیلاو یو ملاقی پا بل ملاقیبان دی سلام و اچھا کہ سلام نینو کنور دے عرض و کیو نکو مسنون تری کسر ملاقات نرے شو او کنانوری خبری پا کنویو سلام و شو نو ملاقات او شوق تمسنون په شرعي ਤਰੀقي سره سلام نه علاوه چې کولوري ਤਰੀقي له عملي ਤਰੀقي په پاکستانه جایز دي جایز په جایز کې یو مصافحه مصافحه در صفحه نه صفحه ثلاثه ورغووندی توي ستلکه ثویله شي یو کفل ورغه ده بلک سپورغه وی کیری دې ته مصطفی حوی د مصطفی مبارکی رواه ایمام مالک سے طول قریط استحباب چې دا سنت او مستحب طریقه ده البته ایمام مالک سے روایتونه دي چې مختلفتی دې روایتونه راحت مالميږي لکه څنګه چې مولانا کا بارک چنانچه دی حدیث کی چې چکل دو مسلمانان میلوشی مصافحو کی دالا حمد ووی، او دوارن بخن دالانو غرنو قرره لهم او دوارن دفار بخنه کی ریشی گناهون و تالا پاک بخی، او دی صبح کی ناما نمده، چه د گناهونو نام بیا صبح کی یعنی اعراض تکی، پس ه مونه مدقت د ایله و پیرلهمه قبله طرق درم کم هدي چې مصیم ذکر کړی جاکم پهو من هم او منجااب ممسافه یمن حال تااسخوا سررالو دي اول اغري چاغو ایاتان مصې کړړی دی مه شو ظاهر نه دا مععلمي چې اد د ممسحههغېله حال کې د روایتون نه مععلمی چې ممسافه ددي یا کو جواب در چری امن خاصومه کتی امن دې مراد بلکی مکه او مدینه پر کیوں داخل الله ایام قدانیتی پاورو کې مصطفا هو دې کې دې ریواجه مکه کې دې ریواجه بیرو داوود مصطفی په حوالہ خبرې خديمه خبره بری کې دارې چې مصطفا به دې په کې کې دې دې دین کې دا خبره و صحو دغه په او زور سره کوي مصاحه عام جمهور پریواني کوي چې دا بریاداته شموله امام بخاري سه د امام بخاري سپدا سر او ویری چې باب المصاحه تبل يرد جون کی امام بخاري سه ترا داغه شرط باندې په دې حدیث نو حدیث عبد الله <سؤال> بن مسعود چې کوم متشہود سره د غیبت ذکر کړي حدیث کی لکوامات سید النبی دا امرات دین غریب زاهر د ماجمی په یو لکه شوله لیکن دل کی د عربی دا قانون دی چې کما ځیزه چې موږ جین سره ذکر شو پاکه قلیل او کثیر ټول مراد دي یاد انسان او بدن کې دورا اسوني دا ید اخلق په دوړم کېږي په یو باندې هم کېږي لکه عین په دوړم کېږي یو باندې هم کېږي قران کریم کې راځي ولې تسنا علي عين دا خو یو ترګره مراد دی دا دوړترنو تعبیر پېن دا جین دا سيادت کې مراد دي دویم دا چې مصطفی حق اصل کې صبحیت ملوی گناه غدایت ملوی گناه از از د از د تعوزیم دا پانی خدایتی نو مصافحہ بلیدین دا بہتردان مصافحی بلیدن ملا نکتب دا اکلام دا, دا, دا, دا چ اصل کی دا انگریزان مصافحہ بلید کئی دا اغنی مخالفت دا وجینا مصافحہ بلیدین بکارت بازی خلق دلکی لید لپس پر کراوزن بازی خلق دا گوٹی ورکن دامنی خلاص یو بسرمی سره ایم نیم بیدین رغی بیا پورا مسنون طریقہ خود اللہ خود اللہ وای وبين قال <سؤال> حدثنا ابو بكر ابو شيخ شيخ قال حدثنا ابو خالد قلنا غيرنا حدثنا ابن ابي حقه قال والى قال قال رسول الله صلى من ينتهي انتي انا فسفح عليه ولو قبل اي قال ابي قال قال الله عليه وسلم جاء اول من جاء بالمصافحه قال في مقام المعانقه قال حدثنا قبل ما قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو الثاني عن ايوب عن من شيخ بشير مقابل هذه هذا عامذا انا من الشامئ اريد يكون ثلثا قلت في المعانقه معانقه لعنق من مراد المعانقهنا یو بل سره د ملاقات په کی برا ګړک وتی یو کس بل سره میلوشي او بلې ملاقات په کې چې څنګه انسان دا بل دبل رسورس د سيواز کیږي زکواته موانقه وته وته وته او د دې التزام هم موانقه اذا لپاره کې رويتو کی اختلاط ترمذي روایت کې د ادیبی جواب خبر شو نو موږ راځي کمره اوه په سلیم ذکر کول <سؤال> اندارې جواز اې موکې ما مالک په پادنی جواب قائل نو راه یې مرادی په جواب باندې قائل لپاره د قاضي مينه سفر شوب سفر نه راشي نو په کار دا یا بار نه یو وتره شونهه کړی کول شه مې دونهه په جایزم دره مطلقاً ناجیزم دره مطلقاً ناجیز جایز ورته کرن شوېلې موانق کول د زنانو سجهز نه موانق کول د بیګری الګ سره چې خوف ته پیسنی جایز نه تر دې موانق په طریقې ر انشنا سره کول تر ټولو جایز نه کول او ځا اننګې او تندېخ د دنیا د وج نه شو هغه چې د غو او دا یا عزت علی پر سلام نصاب ته فرض کی وګورئ دا انا ذقبی و سرو او زرت ویلو کله چې هغه شمت شام نشم ټلښو یستانه دی او حدیث حدیث ته امر پوسکو او زه به تخبردار کومه کچا ترازی نو نشم من ما یې راز نه دی یعنی میره څنته په کولا تاسو سه میرا شو ايمان لقد وقت الا <سؤال> صبانه ذوس چر تم نے میرو شی مگر ماته متفق کر او بای ل ی ذات یومینا او پھر ا میرا ولی گماتی اورذ لم اكن پیانی فقل الکن فلما جئت کرچرا لم خبر شما انه هرت لیل نبی علیہ السلام و پیغمبر علی گلیندو پاتیت ذوتر عالم نبی رحمتنا بخول کٹنا ذوالا سریری کٹ کنا صبرالامر فلت زمانی <फलत> زمان سے بارگڑا اکلا فکان تل کا اجواد و اجواد لڑیرکاراوڑی رکاراوڑا شیرا بارگڑای شدی وانی امام بخاریسی ومنیسی ابوابو ذکرین کی حدیثی بکی ندی راوڑی البت حدیثی حسن رضی بل مقام کی کتاب و لیباس کراوڑی اولاوڑی سی بیان بل اسواق کراوڑی دی چنبیر اسلام راوڑا خور حاند پاوسال وزمبرلست كهل حاند stop صوب الباب علیات شمهن نبات مش открыل وبر Welو مطلب مع��ility نبر شرط不取 كل جاف الانتأ execut وخبرات جاؤن Antio Ennまたikahat kardosan on vlogul Google Sobelong Islam N patreon youtube nationwideil things beyondop their horned sestylingегоs and spreading decept going. Alright, waterます which will never necessarily plant pockets. So hard摔 next in لیکن باز یو کی بدعتم کری دي لکه څنګه بدعت کری دي لکه دفتر کور چې کبه خلق نه شي خيو بري او تي موز جنا ته په دې پیریار پرې ته غرب غروب جوړ کی پجماتن کی مرګ نه غنا روا کار دي کښه نشته درځي بري جن ملکونو کې عادي دي ثار مازره پاتې ولټاړم مدغم مدغم طریقانه روان ده په د ملاقات پټین کې جاهز او پات شو په لاول خبر باب ان القيام چا تاسو دن د مبارک روایتو روایتونه اختلاف کې د بعضو مناملومي د بعضو جواز نو خلقمې پرادت پرېش کارشوي دي بعضي خلک بل پر قیام نه روان غوښته او بعضي خلک چې کنده نو اغا قیام کوي او د دې مطلبکه او څو پانيش پښی باندې ایبو وي خاص کر دجلسې کې وخلک نه او کنه مشره روان او ټول ته پاتې دات کم غټل نه روانه کړې لهدا قیام کول د احترام تعظیم د وجه نه دا جې د ریک پلاست سره په مور تپاسی استاد صفاسی درته په یوه مېل مریغه تپاسی دا جې دینه روان دي کومه حدیث په دې باندې ماخیه ماخیه درته انسان دې او د خدمت ضرورت لري کله بیمار دي نه تپاسی ته څو کې ترحيب د پاره چا د مرحبا د پاره پاسی چې تنا چې منوال دي کراغره وراره قدم بیا هم بده خبره دا جاي او نه جاي هغه دې چې دا یو کس تغيير مطالبه کې چې ماتې خلک پوری او متصل دي او کوم خلک چې پروتوکول کې او دا چې رواني خاصي او انداز نورث بي باوي و مستقيم او ځکې بیر کافي رسره ارغب کی تدین من راغ بابو رجل یقبل الرجل یعزمه به ذلک کی من راغ دا بل صحیح دی حدیث روایت اہل قران کله عزیز حکم له سات پیغمبر علی گو نبی و سلام ادب سی راغب پر بینو خرمانی نبی نے سلام ان صورت یقوم الی سیریکم پاس اقبال مشغل ای لا وجاهت تاع قارئ سنكينت نبي زم خاطر نو قيام عمر شو ندا تا تعظيم نپانم او د خدمت د پاره مو بیمار لکه انصاري خاصيت اويه قرحن له د یا تهي نه اويه قرحن له کورناري او بچنه کلا د اوضان نو او دا قال اقبل اقبل اقبل الله تعالى هميشه ته ني حبيب حبيب من غالي من لانه هغه وویل چې ما راغلی او هغه داسې وویل چې ایشر نه وایي مان دې لري څوک او سمتن پسې رد کیو وحادیان او په ودلن پر افتار کې हसन چې دایمه مداوته او استاد او هديتن په خبرو کې او په کلام کې हसन د سمد حاضر دل ذکر نه کړي مان دې لري څوک دې رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه کرنا مل لوجهه کان تو را پاتې مې زاده خرد کړو چې د کوم سره بیره دم قامه الیها نبی رسول الله بری ته پاتې دو سجدې پره باچرو تر حید پره باچرو دې لات به ونه وقبلها په دغه واجده سره به کینونه په خپل مې جس او ون بیره دم کرچې باندې سجدې ته پاتې ده الپیغمبر الرسول الله تعون و المفوضه يكنه وقد ذكرنا سلواني پیغمبر في قال حدثنا قال حدثنا بيان و قال حدثنا قال كامل الافراد الافرادنا هذه كلول شفقه رحمت فتركيز را لا جيدي مريم قلو ليش بل بدر قلو ليش دزدي پهو کم کی ار غسوک دي چې اغا دینداري دیندار انسان لاست خلقي تدېخ کول کی دي ندیندو جنو اوو نه وې دا مستحب البته ته دنیا دار انسان او دنیا پوجن چا لاس کول شهوت او وایس خوځونه جواب نه کوله الله نژدې اگر که خپل اولاد نبی سلام حسین خو له و اقربنه ه비스 کوي لکه ما و الله بچي یو خانه دي کړو و سلام امير سهم الله سوچ په بل رحمته کې پیغام نشکېره ها په قالته كما قال تعالى ان الله لا يخلف الميعاد بين الله وبرعله ذكر دو خبر امرغله ها قالته ما بين العين وبقال حدثنا ورثنا بهذا قال جو دې طالحه دنا وګورئ دا شی به طالحه نماضم یا تیم د او وی حسن سوق مراد دی دغه قطره ځل نه خلق وچیندا حسنې مزري دي چې دوانه ماسیو حقیقت الله تعالی تقبیل مطلب کراله اننګې چا ته خپلې د دین او وجه باندې ها په یالو راته باندې دا آیت د پیدا آیدو کې تین نه 12 بکر تر اول هغه چې دغه مدينه ته روانه و نا ز پای شر نه چې د لورو مستجیه تندړلګو کیو تبو تر سيری روانو راغې او بکر دي خواته پته کې باندې ابو نه یا هم چې څنګه یې وقبل حد عوده دي انا هي خپل کول کول لري وا داو د تا سو ویل لمشکاتم بخاری جوم ویلي چې داو په عبد القيس راغلو باقي مهاجرین نشد جو کنه اشد دا په راغس ورلی مرلی خپل برابر کا کپڑے بدل کړه راغلو او دی نور جون دیو رامن دیواله دې میرا سلام دا نبي صلی الله علیه وسلم دا خپل ولاه بي ولاه کلو دي اب کلار راز نبی تر می ته کی د خوونی دی لای خو خی یو ته سنج دی سنجر گئی سرکار کې ته عزت منی دا الله پیغمبر دا چې پوت نمازان کی پیدای کړي دا الله پاک به دا کی پیدای کړي صنه الله عند الرحمان لبلالا ان الله قدنا رجل من انا صالح قال بينما هو يقضي قوم وقال فيهم المزاحم بيني بحكم قد انوه قبلت الجسد لبدا بلولو لذلك سره دوته چې دې لري ما ته باور نه tinge دا نه خپل <سؤال> بدلل نبیر زموږ د tinge ما داو ته نو نو پورته نو بیره ستره خپل کمیته شروع چې زه شي خپل ول ما دا انتقام و را کړو دې الله ته یو سي خپل ول پکې د غدراج د اسلام مماناتونه کړلو کنه راوې دغه خبرې کوي تاسو نه شهادت پتري په سره نه او د دین د وجې نه دنیا د وجې نه دا حدیث کومه ترشون ترشه اندازي وي ذکر کلا عبد عبد القيس محمدی نی ترالو نو مجلتیو که د خپل سرلو طرف تا او د خپل سرلو نه دا غنه موږ هغه کجاوی ماجاوی لري نکړي خپلوا لاس ته میره سلام خپل نو ترباب نه بابو طبله رिजन د خپل او انتظارو کوم زیر اشد تر دې چې خپل بیگ ترغه خری جامیو او لذين السلام اسلام فاطر انه انيك خلتني ومملا الرحم وانا قال الرس سي... سي... انا اتخلق ثم لو جبلني الي قال من جبلك عليه الحمد لله الذي جبلني لا خلتني يحبهم الله ورسول امم قال يقول لي عن الله يا عباد الله اطلبوا لربك ولا انا في ذاك باوند بيان تلك الچو التي ماثانا قربان نو <نسان> دا جائز دی او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا بزرد <نسان> اوازو کو نوانا پیدا اوکیوید درسی اوکی مور اپلار قربان د چانس ما مور اپلار جسا نا قربان کی دیگا او را قیل قلنا خفل کرد سو کوئی ناجائز دي سو کوئی جائز دی سو کوئی مسلمانان ناجائز دی غیر مسلم جائز دی خو سی خبر دادا چونکی دادا محبت نا عبارت تے او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا م لهذا الرجل يقول انا الله بكائن طريق على حد ما ثم قلنا شدين على حد انا الله بكائن يا السلام انا الله بكائن النبي عليه الصلاه والسلام مدن منی دوه جک لريشي يو خدا تهيهيت جهيلت دندي کې باد او باده بارت سوييت دندي کې و هم د پاتې ایمان ناراضي چې خوشاله ول د بارت ته سبب شو داده خوشالي راوسته انا ما ملهو بي چاينن کچته بعد زيد شي مننده الله پاک دې تاسو سترګي اقبال سبویشو الله پاک دی یی کی پسو استابه نستری موږ دا منی د پاره دوه او انم طباحه چې د منی وجوده چې دا تحیر جهیلت دا شو موږ دېنه مرش مامور وای چې مکرو حدا د چوي انم الله وکیا اچھا انم الله عین کوي دا مکرو نه دی دا کی تغییر امراله هم نشتا اچھا والله قدنا بل په روان نارنه په الله یو سره بل چاته وي حفيظك الله الله دې ځای په دې تو کې ویل شي چې نن چې کوي چې نبی رسول اسلامي یو سفر کوي او فلتګي شو جلد خلق لاړ مالازم نيول او الله پیغمبر په غشپا زناتلم نمات نبی رسول ته حفيظك الله بما حفظ به نبیهم <مترجم> الاذي <سؤال> تهفاضت كي وبدل <سؤال> د هغه چې ته حفاظت کړې په غوږه به هم برځه او په دې الله <سؤال> تعالی او ما له هغه معننه نه چې نه یې کیږي عملي نه بابو الرجل یقوم الرجل یعظمو بذلکا دا ممنوع قیام دے چھو صلو ابل خریت پاسی و ناغت تعظیم پر یہ قیام سرکی ناغوکی چھا آغر حدید تعلیبی نامل کس حدید سے یلکانو تعلیبی او کچھ پاسی ما تخیم دا چھو ما تخلق پاسی دے نو حدیث کی راگی نامن راغلن مواویا مو ابن زبیر خواطا او ابن عامر نو ابن عامر پازیدو ابن زبیر ناس نو موایرنه او ابن و سلم یقول <سؤال> هو احب سوق و غیب چې قدرت یې سره د او د بلان د لور نه د شه په موندو کې نبي قال ان ابي قال خرجنا رب الله تبارك وتعالى متوكن على ان جمع شنه يا ميه کنه دا جمع بری ترتیب پاسيدن ته ته د ما او د ترتیب سره ولا د قيام موضوع دې بیانې د دې کې چې وایي پلان کې تاسو سلام او دې کې سکول پکاره. نو دا ول حدیث کدارا له صحابي پنکبه مبارک ذکر کړي. د غالب روایت غالب القطان دې چې موږ ناس په دروازه د حسن نیو سره راولو و زموږ په لار زموږ نیکه روایت تل کړه دې چې او تعالی ګیرو نو ګیر او عشرhertz انسان ساتتمیه Empaters drop one cam پوے اللہ، آدم که سرازم تارسانی تارسى اینا شاکر indی مبس طرز حی�� ریجو بوقتو بودش انسان احساسان رفت ساکریت انسان، ساکریت اس بودو بودش او دوالت و چون protest انسان علی نوارس سارن تارسان ببور صرف رچ کل مصابط هاق رفت سلام هلی عبر یل حران صرام زنان علیه من کی کوم واسطہ وره نه وشه ریکو سږونه جاي دغه مستری دادت تی وکړ خا په قرانه وروته نه لږه قرانه ابراهيم عليه السلام عليه السلام او د کلی علي شاهيان حضرت الله عليه السلام لها اني لغير الير پرواله کله نه بقات او عليه السلام فقال عليه السلام رحم